Röbken 40 perc után ismét a jáboros hegyre vezető útra értünk. Most már további kitérők nélkül haladtunk a csúcs felé. Üzdelmes feladat volt, különösen a súlyos hátizsákkal. Az hátra hátrapillantó kercselnek is feltűnt, hogy van valami kínom. Azt tanácsoltam, húzzam szorosabbra az alsó pántot, így a súly nagy része a csípőmre nehezedik majd, és valamelyest tehermentesítem a vállam. Kipróbáltam, a vállamnak valóban jót tett, de a csípőmet alaposan szétcseszte. Utálom a túrázást. Mi akár fejre is állhat, többet rá nem veszélyes, mire azt tuti. A kaptatónk kertsel tanácsa ellenére is minden lépésnél úgy éreztem, hogy a súly mindjárt leránt, és én lebucskázom a mélybe. Ettől eltekintve viszont semmi különöset nem tapasztaltam. A csúcshoz közeledve sem kerültem misztikus állapotba, nem rohantak meg rejtélyes víziók, nem éreztem semmiféle bizsergést. Abszolút semmit. Ha Dávid nem szól, hogy felértünk, észre se veszem. Panoráma ugyanis zéro. Csak csupa juhar, meg másfélkony fák. A sárga elágazásnál egy szokatlanul termetes juharfa tövében letelepettünk a sziklára. Mindenki ívott, próbáltuk erőt gyűjteni, de Dávid csak nem hagyott békén. Ezt nézzétek meg. Intett. A törzs túloldalára egy vallási motivummal díszített fémládikát szegeltek. Dávid kinyitotta, és meglepetésünkre egy elhúnyt fényképe került elő belőle, két kis pohár és néhány golyóstól társaságában. A csúcskéminek is itt kellene lennie. Valaki biztos elvitte mondta Kercsel. Meretten néztem a néhai úri ember fotóját, elolvastam az adatait. Jözef Zító volt a neve, 1949-ben született, 2008-ban halt meg, és a mottót a Porta Cédula alján. Köszöntelek, erdők, hegyek, köszöntelek benneteket szívemből. Miára néztem. Szokás ilyen gyászjelentéseket felhozni a hegytetőre. Van rá példa, de nem túl gyakori. A Ribesben az, a jáboros hegyen meg különösen. Kotyogott közbe Dávid ha egy kicsit körülnéztek, találtok még. Andrájnek nem kellett kétszer mondani. Rövid idő alatt ráagadt még három partéra, és örömét velünk is megosztotta. Fura egy szokás, de én már semmit nem lepődtem meg. Kisré felidegesített viszont az örökre eltávozott nyugdíjas, mosolygós arca a megfakult fekete-fehér képen. De itt sem időztünk sokat. Kercsel odébb terel bennünket is alakú bronzkori kősír, mutatott egy halomra a csúcsalat. Bezsánszkinak ez talán már túl sok volt az örömből, egyszerűen mintha elsápadt, remegni kezdett volna. Rám nem tettek különösebb benyomást a hegyes halomban rendezett kőtömbök. Alig éltem, fájt a vállam, sajgott a csípőm, és kezdtem ismét megéhezni. Lőttem ugyan néhány kötelező fotót, de a legszévesebben már egy tábortűz mellett hevertem volna a hálózsákomban. Mára talán elég is lesz, próbálkoztam. Jön a szürkület, ránk fog este ledni. Dehogy! Pattintotta le Dávid az igyekezetemet. Csak nem fogjuk kihagyni a fő attrakciót. Elfelejtöttétek? Lövésem sem volt, miről hadovál. Leállt a gondolkodásom a kimerültségtől. hajtott minket a gerincen, aztán megállt, és a fiatal jóvarfág felé mutatott. A vásárkereszt. Pillantott rány diadalittosan. Pontosan itt történt. Már tudta, miről beszél. A 18. század végén nyolc paraszt hazafelé tartott a nagy tapolcsányi vásárról, de nem jutottak haza. A falubeliek csak a holttesteket találták meg. a Ajunverték őket. Pontosan itt történt. Megsárgult, kiszáradt főcsomók, fiatal juharfák, kerítés maradványai és a magasba ágaskodó masszív fehér kereszt a haldokló Krisztus aranyazott alakjával. Pontosan így történt. Nyolc holttest, agyonverték őket. Akkor most letáborozunk. Törte meg Dávid a csendet. Itt? Sikkantott fel a döbbenettől megtántorodva. Azért talán ne pont itt. Félsz? élvezte ki a fölényét Kercsel. Nekem tulajdonképpen mindegy, maradhatunk akár itt is. Sik szélárnyékban vagyunk. Itt könnyű lesz biztonságos tüzet rakni, érvelt Dávid. Igazadban jó hely ez, jelentette ki Andrei sápattan, dacosan viszonozva Dávid pillantását. A kereszttől húsz-harminc méternyire vertünk tábort, Kisé a garinc alá húzódva, hogy szélárnyékba kerüljünk. A sátorverés nekem megoldhatatlan feladatnak tűnt, de kercsel elemében volt. Valóban értett hozzá, segített is, és alig-alig szegetett közben. Mia viszont meglepett. Persze sokat jár a hegyekbe, de azt nem vártam, hogy ennyire otthon legyen az ilyesmiben. le köszönhetően egész biztonságban éreztem magam. Csak Andrei rontotta a hangulatot. Csendes lett, és visszahúzódó. Nem igazán kapcsolódott be a munkába, és a beszélgetésbe sem. De ezzel most nem törődtünk, más dolgunk volt. Például tüzet kellett rakni. Itt nem lenne szabad tüzet gyújtani. Én nem is szoktam. Hangsúlyozta Dávid, előkészítve az alkalmi tűzrakó helyet. Vigyázni fogunk. Nyugtatta Mia. Rendben. De fát ne vágjatok. Csak a földről szedjetek ágakat. Szót fogadtunk, de csak a közelben keresgéltünk, távolabb nem merészkedtünk, és a keresztet is gondosan kerültük. Rohamosan sötétedett. Mit mondjak? Nem ez volt a világ legderűsebb helye. Kercsel feltornyozta a fát, de mivel az nedves volt, otthonról hozott gyújtóst rakott alá. Eleinte nagyobb volt a füstje, mint a lángja, végül mégis égni kezdett. Kellemes meleget árasztva. Idilli hangulatú fotót készítettem a táborról. Kicsi tábortűz, két sátor, sütésre előkészített szafaládé. Mellettünk pedig egy tömeggyilkosság színhelye, ahol több mint 200 éve 86 haltak meg rejtélyes körülmények között. Igyekeztem másra gondolni, hiszen a tűz fényével megvilágított területen túl már mindenütt átvette a hatalmat a sötétség. A lángok beragyogták ugyanaz elszáradt fűcsomókat, az avart, a közelben álló fák törzsét, de távolabb körös körül a feketeség volt az úr. Bezsászki mindössze annyira volt képes, hogy elővegye az önfelfújó matracait. Kellett egy kis idő hozzá, hogy magukba szívják a levegőt, de remekül szuperáltak. Egy kicsit hasonlítottak a vízi gumimatracokra. Közelebb húztuk őket a tűzhöz, rájuk telepettünk, és hozzákezdtünk a vacsorakészítéshez. készítéshez. Legfőbb ideje volt, a gyomron már hangosan korgott. Ne ijedjetek meg attól, amit most fogok csinálni, mondta André, aki félrehúzódva a térdét átkorolva ült. Természetesen megijedtem, és aggódva figyeltem, mire készül. Kotorázott egy darabig a hátizsákjában, aztán előhúzott valamit, és a fény felé tartotta. Vékony rudaska volt. Nagy szemekkel néztük, mi lehet az. Mi a kapcsolt elsőként? Inzolintól, kockáztatta meg. Az, bolintott André. Naponta egyszer be kell szúrnom, de valahogy kétszer is. Egyszerűen értelmet nyert a sáphadság, az ihálás, a bágyat mozdulatok. Te vagy, kapta fel a fejét Dávid. Miért? Baj? Persze, hogy baj. Ált fel kercsel, miért nem mondtad, mielőtt elindultunk? De hát nem nagy ügy, csitítottam, csak ne okoskodj, emelte fel a hangját, nem értesz hozzá. A diabetes súlyos betegség. Erről a túra előtt kell szólni, nem pedig közben. – Hagyd a parát! Légy szíves! – morogta Andrei. Ügyetlen mozdulatokkal szétkapcsolta a kabátját, felhúzta a pulóverét és a trikóját, aztán beszúrta az inzulint a hasa bőre alá. Valóban gond lehetett a szervezete egyes egyensúlyával, mert halkan is lassan beszélt, álmatag mozdulataival Klaudiára, a technősünkre emlékeztetett. Dávid haragja, talán nem volt teljesen megalapozatlan. Mihez kezdünk, ha Bezsánszki elveszti az eszméletét, vagy sokkot kap? A cukrosokkal ilyesmi előfordulhat. Na, ha jól tudom. Ha előre szól, legalább utána tudunk nézni a dolognak, felkészülünk a bajra. Na, de így. Fogalmam sem volt mi a teendő, ha súlyosra fordulna a helyzet. Kercsel abba hagyta a morgást, belátta, hogy ezzel most úgy sem megy semmire. Oda ment Andreihez, és a vállára tette a kezét. Rendben vagy? De most már igen, borintott Bezselszki, és megrázta magát, sőt, de is mosolyodott. Oké, okay. nyugodott meg Dávid, de szólott kellett volna, tette hozzá, és visszacammogott a matracához. Andrei nem szállt vele vitába, csak megmondta a vállát, és széttárta a karját. Mondjuk egy bocsi épességgel belefért volna. Bárha összeesik, és mi nem tudjuk, hogy cukorbeteg, az neki lett volna igazán nagy szívás. ha be nem perel utána a családja segélynyújtás elmulasztása miatt. Elkezdtük sütögetni a pecsenyénket, és egy ideig egész kellemesen éreztem magam. Melegített a tűz, a szafaládéból incsinklandó csöpögött a zsír. Mi a hozzám simult? Ha nincs az a nagy hideg, és legalább egy-két csillag pislákol, akkor minden tökéletes lett volna. De az ég korom fekete volt, felhők takarták a csillagokat, sőt a holdat is. Mintha egy fényzáró takaró borult volna ránk. A safaládé kenyérrel a világ legízletesebb éterének tűnt. Egy egész napos túra a hegyekben csodát tesz az emberrel. Hasonlóképpen érezhettek a többiek is, mert kajálás után mindenki végigdőlt a matracán, és boldogan emésztett. Átkaroltam miát, csendben pihentünk egymás mellett. Talál el is szundított. Gondosan beletöröltem zsíros ujjaimat, bezsázs matracába, és előhúztam a telefonomat. Jó volt a térerő, még a 3G is működött. Belenéztem a blogba, és feltettem az őskori kő képét a következő szöveggel: Tribeci expedíció, örülhettek, érdekes lesz. Kacsintós smiley. Egy kis beharangozó az olvasóknak előétel a főfogás előtt. Az idős sajnos nem tartott sokáig. Miután Dávid kipihente az étkezés fáradalmait, megint kötekedő hangulatba került. Na, mi a helyzet? Éreztek már valami különöset? Érdezte tettetett érdeklődéssel, pont ezen a kis laposon vezetett át az út, amin a fóvarosok jártak. Senki sem reagált, nem volt hozzá sem erőnk, sem kedvünk. És ha azt se feledjük, hogy itt a jávaros hegyen van egy dimenzió kapu. Ráadásul éppen a kritikus évszakban járunk. Folytatta. Semmi válasz. Terméketlen talajra hullott magas röptű humorizálása. Mint ha kicsit nyomottak lennétek. Felvidítsalak. Ezzel elővett a mobíját és zenét kapcsolt. Felismertem a cseh erdős szám bevezető akkordjait, és a fejemhez kaptam. Jézus Márél! sóhajtottam mia. Kisvártatva megszólalt a refrén, és Dávid feljebb nyomta a hangerőt, hadd élvezze ki alaposan mindenki. Vigyázz az erdővel, nehogy elnyeljen. Vigyázz az erdővel, nehogy megegyen a lidérc, a lidérc, meg a vörös csarab. Kicsit talán túl hangosra sikeredett a kultúrműsor. Andrei volt az első, aki nem bírta tovább, és nem is csodáltam. Eféle szöveg egy ilyen helyen, pláne éjjel. E, megyek aludni, mondta és bebújt a sátorba. Mi is? Ragadtam meg az alkalmat. Miért nem kellett győzködnöm? Becibáltuk a madrazokat a sátorba, és beúztuk a cipzárt. Kint ott még behallatszott egy darabig a pszichedelikus szöveg. Elfal a lidérc, és a vörös csarab lidérc. A ludaim megfagynak, a ludaim felfagynak, felfagynak, felfolnak. Aztán hirtelen elhallgatott a zene. Hallottuk, ahogy Dávid, akinek senki sem kívánt jó éjszakát, a sátorhoz csosog és bemászik. Inkább bele sem gondoltam, milyen kellemes lesz a közös éjszakájuk, Andréjel. Meg sem lepett volna, ha reggel csak az egyikük jön ki onnan élve. Leámosztunk magunkról némi felső és belebújtunk a hálózsákokba. Nem mondhatnám, hogy banánérlelő meleg volt, de azt a kis kényelmetlenséget és nedves bűzt igazán el lehetett viselni. Miának már ragadt le a szeme, és nekem is erősen megfogyatkozott az energiám, nem bonyolultunk hát hosszas eszmecserébe. Megcsókoltuk egymást, és váltottunk pár mondatot arról, hogy vajon mit csinálhat éppen Klaudia, és hiányzunk-e neki. Aztán eloltottam a zseblámpát, amit inkább mégiscsak magammal hoztam, hiába biztosított róla Dávid, hogy a fejlámpái elegendők lesznek. Egyszerűen áthatolhatatlan sötétség körül. Az a hülye litérces szám keringett a fejemben, és az volt az érzésem, hogy az erdő valóban fel akar falni. Kint halkan pattogott a parázs. Égni már alig égett, kis láng egy szásse. A vásárkereszt jutott eszembe a nyolc halott paraszt és néhány passzus hóvádori írásából. Biztos voltam benne, hogy ezek a gondolatok nem hagynak aludni, de tévedtem. Talán az egész napos túra miatti kimerültségtől, de pillanatok alatt elnyomott az álom. Látom, hogy te még mindig valami blervicses dologra készülsz olyasmire, hogy éjjel felriadtam, és kintről lépések zaját, még gyerekkacagást hallottam. Hát, csalódást kell okoznom. Úgy aludtam, mint a búrna, és minden kényelmetlenség ellenére csak reggel ébredtem fel. Akkor is utolsóként négyünk közül. Képzeld, egyetlen rejtélyes sírhalom sem keletkezett az éjszaka folyamán a sátrunk előtt. Meg semmi más sem. Tudom, hogy ez így elég csinak tűnik, de türelem, Lesz majd más is. Spoilerezni nem akarok, de annyit elárulok, hogy a második nap már nem volt kóser. Borult minden. De aladjunk szépen sorjában. Kibújtam a hárózsákból, és azonnal összekocant a fogam. Istentelenül hideg volt. Mia már nem volt a sátorban. A halk beszélgetés szűrődött be. Kikászálódtam én is. Mia, André és Dávid társaságában a tűz körül ügyködött. Készült a reggeli. Mindent beborított a hegyek reggeli párája. Nem láttunk el túl messzire. Csak a dombtetők dugdosták ki a fejüket a gomoly pamacsokból. A táborhelyünkön valamivel ritkább volt a köd, de így is belevesztek a fatörzsek és a tágabb környék. Felkaptam a kabátomat, gyorsan sapkát és kesztyűt húztam, de én így is tovább iderektem. – Hello! – üdvözöltem a társaságot. – Jó reggelt, álomszúszék! – mosolygott rám mia? és te nyújtott felém egy műanyag bögrében. A tegnapi tűzhelyén most egy gázfőzőre emlékeztető háromlábú alkalmatosság állt, rajta üst, amiben tészta ratyogott. Elismerően pillantottam Dávidra. – Micsoda szerkód van! – Hát, valakinek észnél kell lenni, mondta vigyorogva. Andrei nem vett részt a beszélgetésben. A sátra mellett gubbasztott, és a teáját szűrcsölgetve bámulta a ködös műgyet. Kialvatlannak tűnt. Vagy félt kercsá mellett a szemét, vagy erősen horkolt a hálótársa. Belakortyoltam az italba. Azt sem bántam, hogy forró. Kellemes melegség áradt szét a testemben. A világ legjobb teája volt. Hamarosan elkészült a reggeli tészta szárított hússal. Nem volt egy szizellált kulináris élmény, de melegített, és elverte az éhemet, úgyhogy nem zúgolódtam. Elintéztük az alapvető reggeli tisztákodást, elmostuk az edényeket, kipréseltük a matracokból a levegőt, összeraktuk a sátrakat. Készen álltunk a kaland folytatására. Nem is vesztegettem az időt, stikában lőttem gyorsan pár fotót a többiekről, és feljegyeztem ezt azt a blogomhoz. Útra keltünk. Dávid először északkeleti irányba tartott, a sánc nevű kelt a várhelyre. Eleint is sűrű erdőrát vezetett az ösvény, később viszont egy kényelmes erdei útra értünk, amin mély, nyomvájút hagytak a terepjárók kerekei. A várhely maradványai olyanok voltak, mintha egy fantezibe cseppentünk volna. avar ígbenyúló kopár fák és mindenek előtt a masszív, több méter magas védő mintha csak öt percet távoztak volna az óriások. Itt jártam már a barátaimmal, szólalt meg Andrei. Gratulálok, ironizált Dávid. Innen kicsit éjszakabbra készítettük a felvételt arról a különös hangról. A sípolásról? kérdeztem, mert én is éppen felvételt készítettem, és annak minden ilyen beköpés dob az értékén. Igen, pontosan? Felejtsétek el azt a kamú videót. Lépett közbe kercsel, sokkal érdekesebb, hogy ez valószínűleg kelta hely volt, és a mai napig szinte feltáratlan. Annak pedig ott, mutatott a szomszéd dombra, a környékét úgy hívják, hogy onzsiár. És? Kérdeztem bizonytalanul, az onzsiár, a zsiár, és a hasonlók ősi nevek. Általában olyan helyekhez kötődnek, ahol tűzáldozatokat mutattak be, vagy hanottak a tégedtek. Vagy ahol ragyogott valami, tette hozzá Andrej. Ja, igen, majd elfelejtettem, az ufó észlelések helyszíneit is így nevezték. Folytatta kertsel komoly arccal. Nem feltétlenül ufóról van szó, felelte Bezsánszki, aki már rutinosan negligálta a szarkazmust. Lehetett az bármilyen ragyogás, fény vagy fényjelenség, amit elődeink nem tudtak megmagyarázni. Lefele is beszúrni az inzulint, pöccintette le Dávid. Majdnem védelmire keltem, mert a kalapos talán már túlzattan és indokolatlanul kíméletlen volt vele, de megálltam, hogy szóljak. Minél kevesebbet szerepelek én magam a felvételen, annál jobb. Szerencsére Mia éppen távolabb nézegette a behámót falat, és nem hallotta a párbeszédet mert jól lebarmolta volna Dávidot. Mindig roppant háklis volt arra, ha valakinek az egészségi állapotán poénkodnak. Tököltünk egy darabig a várhelyen, A ködés a csend csak az avar a lábunk alatt, különösen nyomasztóvá tette az atmoszférát. Aztán visszabaktattunk a jávorosra, és a zöldjelzés mentén elindultunk nyugatra, a nagy tribecs felé. Kellemetlen utunk volt a gerincen, jeges szél fújt és szitált az első. A legnehezebben mégis a hullávas utazást viseltem. Hol felfelé bentünk, hol lefelé, folyton fel, le, fel, le mint a hülyék. Sajgott a lábam az izomlástól, már az első nap is megviselte, ez a túra meg teljesen hazavágta. Fagyni szerencsére nem fagyott, a hangulat viszont fagyponton volt. Dávid és Andrei igyekezett minél távolabb kerülni egymástól, hogy lehetőleg ne is lássák a másikat. Nekem is ki voltak az idegeim, ami a szólt hozzám, csak visszamorogtam valamit. Egyre fokozódott a feszkó a társaságban, de nem is csoda? Túlságosan különbözőek voltunk. Szimpátia, szubatomi szinten sem alakult ki köztünk, csak ez a bizarr tribecs dolog kötött össze bennünket. Első nap még volt bennünk annyi lelkesedés, hogy ez ne jöjjön annyira elő, de másnapra elfogyott az adrenalin, és nem maradt más, csak a fokozódó idegesség, marakodás, rossz kedv. A hidegnyírkos idő és a fáradtság már csak rátett az egészre egy lapáttal. Nagyjából egy óra elteltével feltűnő hegyes sziklákhoz értünk. Ez a koncaszikla tájékoztatott Dávid. Természetes képződmény, de az ős vagy ókorban kultikus célokat szolgálhatott. Körbepillantottam. fák nyújtogatták felénk ágaikat a ködből. Mintha lett volna egyfajta különös halkzsongás a levegőben, a hangvilla keltette rezgésekhez hasonló. Miára néztem? – Hallod? – Nem. – Kaptam vissza a korábbi morcot. Tovább mentünk. A gerinc látványától nem nyúltam magamhoz. Fák, helyenként nedvességtől rothadó abarszőnyeg, össze-vissza dobált sziklák. Ebéd időben értünk a medvehegyre – Szombat volt ugyan, de egyetlen lélekkel sem találkoztunk útközben. Persze, lehet, hogy bóklászott a környéket néhány hozzáhasonló őrült, nekünk minden esetre nem volt hozzájuk szerencsénk. Megálltunk kaját készíteni. Ezúttal konzervek melegedtek a gázfőzön. Nem kérdeztem, mi van a dobozokban, hadd legyen meglepetés. Dávid dél délfelé mutatott, és így szólt. Ha nem lenne köd, látnánk a tribecsalatti községeket. Béládot, névert, szeresényt. Van ott egy szép nevű hely. A kannibádomb. Tényleg? Szaladt fel a szemöldököm. A térképen is rajta van. Megnéztem, mert volt egy olyan érzésem, hogy megint szivat. Be akart szaradni. De nem. Szeresény mellett valóban megtaláltam a kannibádombot. A kellemes hely lehet jegyeztem meg. A jól tudom, őskori vagy ókori rituális kannibalizmus nyomaira bukkantak arra felé. Onnan a név? Magyarázta Dávid, bár nem kérdezte senki. A konzervzöldség és tészta mellé megint került szárított hús is. Volt valami fura íze. Ráadásul, miközben kérőztünk rajta, Kercsel itt sokat mondóan ránk hunyarított. Persze, a kannibálok. Bárhogy próbálkozott, és nem tudta elvenni az étvágyamot az éjhalál szélén jártam. Jó lett volna ott maradni, békésen ücsörögbe elmészteni. A térképen láttam, hogy ha nem a nagy tribecs felé mennénk tovább, hanem elindulnánk a kék úton, akkor nagyjából három óra alatt a hegység északi oldalán fekvő szerezsénybe jutnánk. Jól esett elképzelni, addigra ugyanis elpárolgott minden kalandvágyam, és blogolhatnékom. Egyre jobb ötletnek tűnt a visszatérés a civilizációba. Ennek ellenére követtem tovább a csapattal a zöld jelzést. A nagy folyamatosan emelkedett az út. Délután kettőre értünk fel. Jó két óránk volt még napnyugtáig, de a fény már is gyengült. Letérünk a jelzett útról. Mutatni akarok valamit. Örvendeztetett meg Dávid. Semmi kedvem nem volt elhagyni az immár piros jelzést, ami mintha színes fonálként mutatta volna a labirintusból kivezető utat. Nem akartam, én már semmit látni, csak mentem Jánboron a vezér után. Elég két nap a vadomban, és az emberből nem farkas lesz, hanem bírka. Iszonyat vastag rétegen kellett átvergődnünk, méghozzá domról lefelé. Többször is megcsúsztam és segreültem. Aztán meg sűrű bozóton kínlódtuk át magunkat, jó sokáig tartott. Végül egy kis hegyi tisztásra értünk. Ez a hely, az úgynevezett remetek kút mondta Kercsel, ismeritek a nagy tribecs legendáját. Már nem ismerjük, tanár úr, morogta Andrei. Most tűnt csak fel, milyen beesett az arca, és hogy sötét karikák vannak a szeme alatt. Állítólag morva országból jött, és itt telepedett le valamikor a második világháború előtt. Nagyon félénk volt, menekült az emberek elől, és csak nagyritkán merészkedett le kis aranyosra. Ezt ő építette? Mutattam az elszárad fűből kiemelkedő kőkútra. Igen, bólintott Dávid, és ott vannak a kunyhója alapjai. Oda vonultunk, és megtekintettük, ami a kis építményből megmaradt. Láttam egy régi fényképet. Itt állt a kunyhó egy keresztel, meg egy kenyérsütő kemence. Egy kis veteményese is volt. Mutatta Kercsel. Mi lett vele? Ha azt nem tudni, a háború alatt nyomtalanul eltűnt. Sem a teste, sem a csontjai nem kerültek elő. De a kis aranyosiak azt beszélik, hogy egyszer a tél beállt előtt valaki kifosztotta a kunyóját. Elvitt minden érelmet. Erre aztán a kétségbe esett remete, mészsel felírta a falra, hogy akkor már egyék meg őt is. Azóta nem látta senki. Helyben vagyunk, megint egy kannibásztori. Körbejártuk a tisztást lőttem egy-két képet a kútról és a kunyhó maradványairól. Kercsel és Mia feltöltötték a vízkészleteket méghozzá olyan ábrázattal, mintha éppen az életünket mentenék meg. Psst. Hallottátok? Pisztegett Andrei. Nem hallottam semmit, de végig futott a hideg a hátamon. Arra nem voltam felkészül, hogy Bezsánszki is íjeszgetni kezdjen. Mit kellett volna? Psst. Tartotta ujját a szája elé. Most már én is hallottam. A legközelebbi facsoport mögött zizegett a lehullott levél. Mi ez? Suttogta mia? Megleped, hogy suttog, hiszen nem történt semmi különös vagy ijesztő. Zörög az avar, biztos valamilyen állat jár arra. De azért az én seggembe is nehezen lehetett volna feldúlni egy zapszemet. Állatnak túl nehéz, embernek túl könnyű. Gondolkozott hangosan Dávid. A hang erősödött. Egyértelműen lépések voltak még hozzá, emberi léptek, de volt bennük valami különös. – Van ott valaki? – kiáltott a kertsel. Nem érkezett válasz. Egy pillanatra elült az aj, a következőben azonban felerősödött, egyre közeledett hozzánk. – Hé, van ott valaki? – Ezúttal nem torpant meg. Bárki vagy bármi volt is közeledett a bozóton keresztül, és hallottuk, hogy mindjárt kiír a tisztásra. Mia elé álltam, mint egy a védelmezőjeként, önmagamat is meglep ezzel a hősi gesztussal. Dávid tett két lépést előre. Az volt a benyomásom, hogy mindhármunkat oltalmazni akar. Egy kicsit elszégyeltem magam, ugyanakkor nőtt a biztonságérzetem. Minden akadály jól jöhet, ami elválaszt az ismeretlen eredetű zajtól. A bokrok szétnyírtak. És alig hittem a szememnek. Egy kisfiú lépett a tisztásra, kék szélzsekiben, túrraladrágban, aproska hátizsákkal a vállán. Nem vagyok jó az életkorok megtipelésében, de max. nyolc-kilenc éves lehetett. Jó napot! Köszönt ránk vékony, sipító hangon. Szia! Köszönt vissza Dávid. Elkönnyebb ültem, és szinte a testemben éreztem, hogy mindhárman fellélegzünk, de ahogy jobban megnéztem a fiúcskát, megint kellemetlen érzés fogott el. Valami nem volt rendben, valami nem stimmelt ezzel az egésszel. Az erdő kellős közepén vagyunk, lassan sötétedni kezd, erre megjelenik egy kék kabátos kisfiú. Egyedül vagy, faggatta Kercsel. A szüleimmel kirándultunk, de ők már lementek. Majd utól őket, mutatott a távolba. Csak úgy itt hagyták a szülei? Szombat van, a kirándulás életszerűnek tűnik, de hogy magára hagyjanak egy kisgyereket az erdőben. Nagyon borúsan nézhettem, vagy gondolatolvasó volt a kölök, mert egyenesen rám mosolygott. A főúton mentek, kelecsényben bevárnak. Kelecsény, kelecsény, ismerősen hangzott. Az nem az, ahol kezdte volna Andrei, de Dávid félbeszakította. Igen, erre vezet a nyitra menti főút. Kenecsényen keresztül, Kisaranyos felé. Akkor kapcsoltam. Kisaranyosról aszfaltút víz egyenesen a nagy tribecsre, és érinti a kísérteties elnéptelenelett települést, ahol kercsele a, kercsel a múlt csúnyán megszívatott bennünket. Kenecsény! Azon az elagyott telepen várnak téged? Bukott ki belőlem. A gyerek elnevette magát, mintha a világ legjobb vicét hallotta volna. Kellemetlen, nyihogó hangon nevetett kísérteties hangon. Lidérces hangon. A francért kell nekem aszociálgatnom. Vigyázz az erdővel, hogy megegyen a lidérc, lidérc, meg a vörös csarab. Tézz szerencse, hogy a gondoskodott kulturális ismereteink pallérozásáról, hiszen ha nincs ez a szám, akkor esetleg nem jut eszembe, hogy a fura kisrác esetleg nem más, mint maga az erdei lidérc. Szerencsére nem volt időn tovább szőni ezt a bizarr gondolatmenetet, mert önmagában is éppen elég különös volt a helyzet. – És te mit csináltok itt? – kérdezte a vékony hangocska. – Mi is kirándulunk, felelte Dávid. – Most az egyszer örültem, hogy van pedagógiai tapasztalata. – Isztoka az éger forrásból? – Az az élet vize. Aki iszik belőle, azt nem találja meg a halál. – Nem találja meg a halál? – Milyen furcsa kifejezés – Biztos a szüleitől vette. Nem, rázta meg a fejét kercsel. Felmászunk a nagy tribecsre. Ott alszik a sárkány. Tényleg? Szerinted? Villantotta ki fogait szélesen mozsoljó a kisfiú. Dávid is bizonytalan volt, hogy a gyerek csak ártatlanul locsogja vagy szándékosan provokálja. Mindenesetre ahhoz képest, hogy négy felnőttel állt szemben, meglepően maga biztos kis töppag volt. Biztos, hogy százas ez a kölyök? Megyek, várnak a szüleim, mondta egyszer csak, és futásnak erett. Pillanatok alatt eltűnt a fák között, csak az egyre halkuló surrogást hallottuk. Aztán az is megszűnt. Értetlenül bámultunk egymásra az üres tisztáson. Senki sem szólt, de mind ugyanazt gondoltuk. Valóban találkoztunk egy kis fiúval, vagy álmodtuk az egészet?